Molt bé, a quina música més maquinorra que m'has posat. Bé, bueno, són webs, són noves tecnologies, per tant, no ho són, aquests són més... Bé, no ho són, és tret d'un disc, diria, dels anys 70, però en fi... <laughs> que vol ser una mica això més... És molt moderno, això. Més moderno, que faci noves tecnologies i nous invents i noves cosetes. En fi, si no t'agrada un dia et buscarem els gunis que sé que t'agraden molt... Sí, Goonies, i Goonies. I t'exposarem, que bueno. també són molt modernos, els Goonies. Oh, tant. Com les coses que ens portes avui, que segur que també són molt modernes. Sí, avui es porto tot un, tot un, un recull de moltes cosetes diferents, eh? Aviam, començarem per Google. Uh, em sembla que ja havíem parlat alguna vegada d'aquest servei, el, el, el Google Maps, el tema aquell de, que, que Google a, a foto, bueno, va començar a fotografiar tot el tot el globo terràqui, i llavors té una web que tu hi entres i pots començar a fer zooms fins que arribes a una distància poder de, no sé, poder 100 metres o alguna cosa així vale? doncs la notícia és que aquesta setmana aquesta setmana eh, Google ha acabat d'escanejar com si la península ibèrica en la qual ja podem entrar a maps.google.es maps i ens sortirà tot el... Bueno, per defecte, ens surt ja, ens surt em uh, uh, sembla que és als Estats Units, mm -hmm. però nosaltres podem anar fins a Espanya, allà movent-nos, i, i ja doncs podem fer zooms i, i podeu veure, doncs, casa vostra des de poder 80-100 metres d'alçada. Podeu veure si que ell ho ja heu aparcat al davant de casa. O, o no. O no. Uh, quan s'actualitza? O, o estàs escanejat i ja estàs escanejant? No es va actualitzant? No tens vistes actualitzades? De... No, està escanejant. Ells diuen que, que com a màxim tenen les, les fotos fins a 3 anys. Mhm. Mm és dir, que el, el, a la llarga, vull dir, el cas pitjor, doncs que cada 3 anys et faran fotos noves. Molt bé, sí, o no, sigui, no aniràs veient allò dia a dia com va canviant no, no, no. el teu barri ni res, però podràs veure... Això només les pel·lícules. terrat. Si sí, és veritat, no t'ho he preguntat mai, però aquestes, aquestes pel·lícules, allò, Enemigo público... Sí, no, això és, això és mentida. Que et segueixen per tots els satèl·lits. Bueno, bueno, no és mentida, no sé, eh, no ho sé. No ho sé. Però, almenys de domini públic, no hi ha, no hi ha cap d'això. Sé que hi ha eines... Que, són per, eh, ara, eh, que comencen a sortir eines per localitzar-te on tens el mòbil. Això sí, o s'ha sigui, mm -hmm. de necessitar cap GPS ni res. O sé sigui que hi ha una companyia, em que és americana, que, que tu li dius tu has de, has de donar l'altre al servei des del mòbil, des d'aquell moment, des de la seu web, poden localitzar on estàs tu, amb un rang d'error poder de 25-50 mètos, depenent de les antenes eh, GPS que hi ha, si no es GPRS, no sé, no sé, no sé quin, quin, quines fan servir, i te diuen que, sé, doncs, doncs estàs amb un, amb, una, amb un error de 25 mètos, està el tio a la Nacional, a la carretera... Ei, cuida't-ho. No, espero que això no es pugui fer servir sense cap mena de, de pertés ni justificació. Hauré de començar a embolicar el mòbil en paper de plata, també. Bueno, no sé. Poder millor es la bateria. Perquè no m'agradaria no gens que em poguessin localitzar tot arreu amb el mòbil. No, bueno, ja t'he dit que és un servei que tu has de donar d'alta. Eh? Mm. Però, per exemple, veure, suposo que el típic mòbil d'empresa, no? Si el, el jefe et un mòbil d'empresa, doncs poder-te ja donar aquest servei d'alta i llavors te t'he localitzat. Imagina't. Igual, si vols a fer una, a parar a fer una Coca-Cola, doncs ja t'he dit... On estàs? On estic estàs? en una roda de sí. mentides estàs a casa. Ja que tinc localitzada. En fi, jo espero que això no, que no passi, però en tot cas em tranquilitzes dient que aquesta pel·lícula Enemigo Público doncs, és una mica exagerada i que tu sàpigues, almenys... Almenys que jo sàpiga, no. Això, això no es pot fer. Jo espero que no es pugui fer. Més coses. Més coses, va, vinga. Kit malatístic. Bien. de viaje. ens agrada el uh, que no sé si aquest accessori que et diré uh, és compatible amb la resta eh? però és una mena de, de ganxo que es posa a la maleta la típica trolley aquesta que porteu rodant no parlem ni del gos ni la que, que ens segueix per l'aeroport <laughs> ni res uh, parlem una trolley normal i corrent que li poses uns, una mena d'adaptador no sé, un adaptador sobre la maleta i aquest i se te transforma en una cadireta amb la qual el teu, el nen pots seure mentre tu portes la maleta. Doncs molt bé, puc seure i jo també, perquè és clar. Hem dit el nen, eh? Però si jo em canso, <laughs> soc petiteta, també i podria quebre. No no. no, no, no. És una llàstima. Ara, perquè s'ha de tenir unes dimensions petites. Tu ja no és que siguis molt gran, però no compleixes els requisits de nena molt petita. No, no, no la veritat és que no, a no ser que fos una supermega trolli, sí, que clar. no seria el cas. Home, està bé. Val uns 32 dòlars, això. Que euros serien uns 28. 28, sí, per ahir, per ahir. Assequible, molt sí. bé, per asseure'n el nano, que no molesti. Exacte. És el més important que a vegades... L'altra opció, llavors, és posar-lo dintre de la maleta... Però no està ben vist. No està ben vist no facturar ben el nen? Vist. No. Poder et cobrar en excés d'equipatge. No. Què hi ha dins? És, oh, és que hi he posat no. el nen. Tinc una mascota. Una mascota. <ríe> Requisada. <ríe> Requisada. Allà, amb aquells vidres que hi a l'aeroport de Barcelona. Nen. Amb tot l'or requissada, un criollàmec. <ríe> Pobre nen, no li voldrem tant de mal. Més coses, o, la, me... o no? Siguem, sí. Home, què vols dir, seguim Sí, aquí? seguim amb la maleta. No, no, la maleta ja està. Ja, ja no no donar per més l'altre d'aquesta. <ríe> no. Jo em semblava que no, però en fi, sempre hi ha coses més a dir. Més cosetes. Més coses. Aviam, que ha tret una QuickCam que es diu Orbit i que la, la, la part curiosa d'aquesta QuickCam és que vem un software de... Com, com ho diríem? Que adapta la, la, la visió que està captant la càmera amb, amb una sèrie de d'avatars, que són avatares d'aquests, o avatars, com, com, com es diguin. Doncs, per jo exemple, ni en castellà ni en català he sabut saber exactament què és, eh? No sé. Ah, Dibussets per pantalla. Val, perfecte. Ara sí que m'ho ben dir. Quick Camp tampoc ho tinc molt clar. Sí, una, una, una, una Quick Camp és una són webcam. Aquesta és una webcam, web d'acord. Passa bé. que el nom comercial per Logitech es diu Quick camp. Val. Doncs aquesta Això la gràcia que té és que tu, per exemple, doncs tens, el, tens la teva webcam, estàs fent jo que sé, una conferència amb, amb el Messenger o, o, o amb que sigui, amb el Skype o que sigui, amb el software que sigui que te permeti fer una videoconferència i llavors aquest software és capaç d'interferir la senyal de vídeo teva de sortida mm -hmm. i llavors li posa, li, li posa efectes però ja sense, en temps real, totalment en temps real, per exemple, doncs, eh, tu li dius, posa un bigoti i llavors el tio d'altre costat et veu un bigoti i si tu te mous, el bigoti es mou amb tu i, la, i es queda a la posició del bigoti. Mm, o sigui, fes-me guapo es podria fer? No, això, això ja vam parlar aquell dia que hi havia una càmera que et feia guapo. És no, no, aquesta, aquesta és per posar pegotes a sobre. Però pegotes de... Però es noten, són de riure. Sí, són de riure. Són ah, de pots posar doncs, les típiques ulleres d'en Groucho Marx, mm. o un gorro i fins i tot, eh, suposo que llavors depenent de la potència de la màquina, el que pots fer és que t'analitzi directament les, les teves faccions quan vas parlant i llavors te, te, te canvia el teu aspecte per, una, per un element en 3D, per exemple, que si et va King Kong que, que ets tu i vas parlant, doncs, com si fos en King Kong. Un ninotet, per disfressar-te. Ah, exacte, per disfressar-te. Molt bé, molt divertit. Mol divertit, sí, sí. Sí, això ho tenim a la venda, ja? Sí, veiem, això és, és anar a comprar aquesta càmera, que és a Logitech Quick Cam Orbit, i ja, ja amb la càmera ve aquest software. Amb el CD d'instal·lació doncs, ve aquest software. Com a ah. mínim divertit. Sí, home, passar un bon rato. I eh, jo, jo no veig pas en conferències d'empresa. De, <ríe> Espera, poc. que no poso, Espera. No, no poso el bigoti. Em posaré bigoti i, i un barret, que, que farà més riure i farà més gràcia tothom. un sí. dubto. Oh, proma i xerrat, eh? No, a vegades el director general li agrada fer broma per trencar el gel. Però després s'ha acabat la broma. No, després s'ha acabat quan l'acaba el director general. Això Exacte. sí que és veritat. <ríe> més coses. Més coses, va. Tots aquests dies, bueno, portant des de principis d'any, amb tot el tema aquest del tabac, que no es permet fumar en lloc, tot això, els patidors fumadors que no queden d'anar al carrer. Doncs hi ha una... hi ha dues, hi ha dues eh, dones, o dues noies, no sé, no sé l'abat, eh, que jo diria que em que són alemanes, que el que han fet és una làmpera que és capaç de, de detectar el fum, de detectar si el fum porta nicotina i si porta nicotina fa sorollets en funció de la nicotina absurd. Però <s1> amb l'objectiu de... <s1> amb l'objectiu de manitzar el cigarro. El cigarret, molt bé, en fi. Musiqueta, jo quan m'has dit unes, unes noies que han inventat, m'imaginava un sistema bombolla portàtil per mantenir aïllat el fumador i que vagi fumant i el fum sempre quedi allò enganxat en una bola perquè no molesti. No, per això, per això ja hi ha altres dispositius per ordinador, mm -hmm. que van va per USB, que el que fan és eh, capturar el fum. Després no sé què fan amb el fum, eh? Perquè per algun lloc ha de sortir. Sí. Però es pot capturar el fum. Això, I també en s'hi alguna làmpera que també és capaç d'eliminar de, el fum. No sé jo si, si té... Sí, totalment, perquè el fum és el que deies. Escampa molt, eh? Sí. No ha de una pedazola làmpera. Difícil de, de capturar. De 22 onces, com a mínim. Exacte. O més. O més. <laughs> Tenim encara més coses, Luis? Més coses. Unes sabates eh, que venen sobretot el nom de The Aphrodite Project i unes plataformes. És això, això és... Eh, està encarat, està dirigit cap a les treballadores de, de la nit. D'acord? Vale? Llavors, que tenen aquestes sabates? Aquestes sabates tenen de tot. <laughs> tenen GPS, tenen una pantalleta LCD, eh, poden, poden avisar directament a la policia si tenen algun problema. Vull dir que tenen, són un sabatot impressionant, Bastial. que si la dona doncs, té algun problema o alguna així, doncs apreta un botonet o suposo que... O fa un cop de tacó. Un, un, un, un és pel·ligro mm -hmm. i el dos és corre Exacte. <ríe> doncs si es diuen The Aphrodite Project. I jo entes eh, el tema de, de la pantalla... Ai, de la pantalla... No, la pantalla i la CD és el que no he entès. La, jo utilitat que té. Per això entenc que tinguis un dispositiu GPS que puguis avisar la policia, però la pantalla i la CD, com no sigui, entre client i client, per entretenir-se una, <laughs> una estona jugant a PlayStation, no li <laughs> veig l'utilitat. Bé, tu no veus la foto, però la, la pantalla LCD està a el que seria la plataforma. A baix. a baix? Quedrà una mica bruta. Sí, bueno, home, no... Depèn de quin, de quin local es moguin. No, però sempre pots anar pel carrer i si trobes una pedra o així oh. es clava la sola o, home, o, o alguna altra, altra cosa. Segur que aquestes que són, ten algun sistema per autolimpiar fer. Ah, eh? Segur. Tren de, segur. Tren de, tren de lavado. Pim. Segur. Però hem d'investigar <laughs> per què serveix la pantalla LCD perquè no ho, tinc, no ho tinc molt clar. I menys si està sota de les peus. Sí, que... No, ja, aquí diuen que té tot això GPS, connexió a internet eh, té altaveus és com si fos una mena de miniordinador ja serà dintre. per entretenir-se no poder agafar el que dius tu, la Gameboy treure el taló i perquè pot ser molt avorrit, t'estàs esperant Ei. tenim encara més coses? més cosetes sí? uh -huh. uh, hi ha un dispositiu que, que es diu Brainport i atenció perquè a, veure, a mi m'ha costat entendre-ho, eh però ho he portat per la complexitat de l'assumpte. Necessitarem és... una estona per explicar-ho? No, no, no, perquè ho tampoc ho entendrem. No. D'acord. <ríe> no, i a més un dispositiu que està pensat per, per los guerreros allò del futuro, per eh, gent militar, que el que és, és es posa com una mena de, de, de ganxo a la llengua que té més de 140, bueno, té més de 140 sensors i amb el, que, el qual fa que via la llengua, ell avisi al el cervell de si té algú pels voltants. Els oients no ho estan no ho estan veient perquè estem a la ràdio, però jo estic fent cara de no m'entro de res. <ríe> sí. Així és mateix que dic. Bé, és un dispositiu que es posa a la llengua que va connectat a lo que seria el trajo amb una sèrie d'elements del trajo que portin els, els guerreros aquests, i llavors aquests, aquests, aquests elements li passen informació amb aquest aparell que està connectat a la llengua, que està enganxat a la llengua, com si fos un xiclet, eh? Està connectat a la llengua, i llavors es veu que científicament està provat que hi ha, uns, hi ha unes terminacions nervioses a, a la llengua mm -hmm. que connecten directament, amb, bueno, per suposar, connecten directament amb, el, amb el cervell, però hi ha uns punts que doncs, li, poden, li poden dir a la persona de, de forma allò subjectiva que té un tiu darrere. Alguna cosa més li poden dir? Bueno, home, que tinc un tio darrere és molt, eh? No, home, però esclar, vull dir... No, però també, es, també es que, que també està, ho han provat, per exemple, amb gent, amb gent que, que, que ha perdut la visió... Ah, d'acord, això... Aquí ja anem a alguna cosa més útil. En gent que... Sí, però tampoc és tan útil, eh? Bueno, no, però I jo pensava... Perquè m'he de com un trast el la llengua per saber que tinc algú darrere, em giro i ja ho veig. Ja, però tu no ets un guerrero. Ja, Bé, bueno, total, que la gent aquesta que no té, no, té, no té visió, que ha perdut la visió, doncs són capaços, els hi tenen una pilota i agafar-la. Mm. Que dius, home, molt útil. Si no ets amb si no mal des del Barça, no, no. No, però en fi. <ríe> però bueno. Qui et diu una pilota, qui no et diu alguna altra cosa? Un rock. O es va desenvolupant i permet fer més Suposo coses. Suposo que va anava desenvolupant. És una, una idea. Una idea, sí. Un va. concepte. Sí, no, però el producte està... Sí, està, sí, està sí però bé Passa saber... que ha saber on t'ho fan servir, eh? Sí, també. A ah, veure, una altra cosa. Tots aquells que teniu jardí. Jo no. Bé, tu no. Jo tampoc. Tinc un test. No em serveix? Just, just, eh? Bé. Bé, bueno, si tens... Tens eh, dolors diminutats a casa? No. Doncs pues així no et serveix. I ara una sabres Una llàstima. Això és un... Bueno, bé, aquest producte és com una mena de, de, de peces de cartró que tu les, les, les juntes totes com una mena de Lego i llavors te fan una mena d'estructura. Llavors tu què és l'estructura? La poses al jardí, li tires terra a sobre, li tires eh, llavors de, de gespa i te fan... Un seient, però perfecte, com si fos un sofà. Un sofà de gespa. Fantàstic. Partint del colmoll, sí senyor. Ara m'ha fet gràcia això, perquè m'ha recordat una mica aquests productes de tires uns polvos i surt un pastís, no? O una truita de patates. Doncs en aquest cas és, muntes el trasto, tires unes cosetes i surt un sofà de Sí, es murtres l'estructura i llavors dires terra a sobre, llavors ja, ja agafa la forma de la, del sofà i llavors tu li tires gespa i llavors tens com una mena de sofà, en veus, en, al mig, jo què sé, imagina't un camp de golf, doncs al mig, pep, una, un... que no estaria pas mal pensat, eh, pels camps de golf, seients d'aquests de gespa. Doncs no diré pas que no. Ah, això ho paten... Bueno, llàstima que ho hem dit ara ja. Li comentaré <ríe> a la Montse Ramió del Golf Girona quan vingui, ella ve cada dimecres, o sigui, quan la vegi el pròxim ja... dia li dic què et sembla uns sillons de gespa... Valen 100, 115 dòlars, eh? Tampoc és... Home, és caret, però... M'apunto, que... si me'n recordo, ho li comento. 115 dòlars. Ja ho tinc apuntat. Molt bé. Tenim més coses o tenim el rànquing, ja, directament? Tenim una cosa més. Doncs vinga. Una cosa més, però perquè m'ha fet molta gràcia. Ah, d'acord. <laughs> uh, hi ha una gent que ha tret un teclat, un teclat uh, normal i corrent, com els tenim a casa vostra, però té una peculiaritat. Jo diria que és d'un sol ús. Que és de xocolata i galetes. És d'un sol ús? Segur. Sí, home, perquè, eh, a veure, si és estiu, el, el, el, el teclejar a la A ja s'ha acabat la a, eh? I els dits molt nets. Sí, però sempre llepant-los. Això sí. Molt per frics, eh? Sí, això és molt per frics. És molt frics. Eh? Però és, és xulo perquè ves totes les tecles són xocolata i la resta, el que seria la part blanca del teclat, bueno, els que tinc blanc, doncs són, són galetes. Molt bo. Galetes Maria, d'aquestes. Per anar xocant. Sí. Molt bé, doncs tenim temps per fer un número del rànquing. He de fer una cosa, no recordo per on anàvem. Molt malament, eh? Molt malament. Jo sort confessar. que me'n recordo. Sort que t'ho puntes, tu marques amb un digital. bolígraf digital. Sí. Anavam pel 4. Anavam pel 4 ja? Anavam a fer el 4. La setmana Havia... que ve t'hauria de posar de timbals, eh? Sí. Havíem parlat del 5, que era el CD, sin regredo de Sony el primer reproductor de CD's. I el 4 és... Eh el Palm Pilot, la primera Palm que va sortir, mm. el, primer, el primer PDA amb cara i ulls que va sortir. La peculiaritat d'aquest, això és de l'any 96, i la peculiaritat d'aquest és que poder eh, va ser el que va triomfar després de que, sur, després de que Apple tregués el Newton, que va ser l'any 92, o 91, 92, Apple va treure un dispositiu molt similar, que es deia Newton, però que no se, no, no se sap per què, doncs no va tenir èxit. No en canvi, aquesta gent de Palm Uh, va, treure aquest, va treure aquest dispositiu i va ser, va ser tot un èxit, va, va ser el primer d'una línia super llarga de dispositius que ara, els propers Palms que sortiran, tindran la peculiaritat de que no treballaran amb el sistema operatiu Palmo S, que poder és el que, és el que feia gràcia treballaran sota un sistema Linux molt bé, doncs, eh, Lluís, ho deixem aquí, però la setmana que ve continuem perquè la setmana que ve tenim un rànquing per arribar doncs, al número 3 i t'he de dir que la setmana que ve, ve ja ho saps perquè t'ho he dit abans, perquè jo m'agrada avisar amb temps, la setmana que ve ens veiem el dilluns. O sigui que, re, bon cap de setmana i re, dos dies et tornar a tenir aquí. Molt bé. Fins llavors, que vagi Vinguem. molt bé.